Borgaleko Sianzpo Eskolako ikerlarri zira, baita ere Emil Durkem zentroko zuzendari uh, eta ditu zira abistanda gisa ekonomia uh, solidarioan uh, gaukko uh, egunean, um, gauk baionan, modera tzaile gixetan entzira, ere, zer da gisa ekonomia solidarioa, untsa ulertzeko? Bon, gisa ekonomian da sektore ekonomiko bat, nahi baduzu espagu ekonomiko bat, ez dena ez eh, ekonomikoa publikoan, ez ekonomia pribatu klasikoan eganezake, hor direnen enpresak eta egiturek eh, Egiturak pribatuak dira, baina interes oroko garen alde edo e, ari dira, edo e, interes mutualaren alde. eta Ochtan dira, gehienetan, atxe maiten e, kooperatibak, elkarteak, fundazioak, langile soziatateak egoaldean, eta gisa ochtako egiturak. Bai. Bizkat, bertze ekonomia baten e, alde edo lanean, ari direnak. Ez da gaurko fenomeno bat, ejango nuke? Ezaz bizigra bat ez iraultza hemen eskualegiari mugatuz, iraultza intzineko, eh, langilenahteko kofradia, korporazio edo horiek ere. Gizarte ekonomiaren arbaixoak ziren, behin uh, gaurko uh, gizarte ekonomiaren forma modernoak, eran ezake, emelezikaren menn deundarrean uh, sortu direla eh? mm. uh, geienak eta ituri desberdin batzu izan dituztela, mm. uh, bai politikoak, bai erli osoak, uh, mm, Ara, iturri dezberdin batzu, binan gehienetan helburu behtsuarekin, eh, pixka bat eh, elkartasun xare eh, batzu ere emaitea beharretan ziren eh, kategoria sozial batzu er, eh, Eta ere, gero, ekonomia garapena ere pixka molde dezberdin batetan ere pentsatzea. Gaur gala ere ikuspegi berezi bat duzue, mugaz gaindikoa dena. Hemen baitira Akitania-Begiako, Nafarjoako eta Euskadiako hartu ladunak, ekonomi hartako hartu ladunak. Zer da elburua gaurkoa? Piskatek usta zeiten den, elkar trukatzea? Bon, elburua aztapenean da, eh, universitatean arteko lan baten bultzatzea. Zer hor oh, badu zon behitukte hoartzen uh, girela, badirela mugaz bialditan jalditan uh, uh, gai horri buruz uh, lanean ari diren ikerketa zentroak eta uh, beraz uh, baditugu hareman puntu alak eta ideada borratz bat gehiago uh, uh, aintzinatzea sailochtan. Gero gizarte ekonomian gertatzen dena da, uh, bon beste sektore bat zuten bezala, ikerketa egiten dela initz uh, eragileekin. Uh, Miz, takdakit kooperatiba munduko eh, eragilekin eta bizizarte eh, ekonomia arduratzen diren eh, erakundeekin ere eta hodean hortako ditugu pixka denak eh, gomitatu, dengo orrenburu egitara eh, hau biziki bete eta piua da Baan eh, agian ze tale eh, pasatzen ari da edo, edo eh, Ageman bai, eh. horien sendotzeko ideia dana. Bada ere politikaren eta legearen kuadroa uh, eta laguntza, ez da baita horretik heldu, horretik uh, sortzen baina behar jesuak dire nolako kuadro batzukera ipatzeko.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 bat dute berean edo beren papera politika publikoak ere gizarte ekonomiaren bultzatzeko eta tresna batzuen emaiteko sektore horren garatzeko. Bada gogo bat hori bultzatzeko, erida zakitarrango nuke piskat edatzen, no? ekonomia mota hori, berdalagundu hori? No? Zertan da azkenan, hemen e, hiper edo frantzia mailan? Uh, betiko... Da, baxo, erdi betea edo erdi hutsa, dependitzen du ze behatzen zuen, minan uh, akit, Akitania mailan, hau uh, Akitania eskualdeko horredu ladunak errandu uh, naski enplegu mailan, egunetik uh, mairu edo amalau uh, zuela, ordezkatzen zuela gizarte ekonomiak. Uh, Aiten alda gutti dela geiten alhal iniz dela, behinan uh, nafagoan berezik ikusi dugu gehitzen ari delala enpresa gehiago izate ekonomi enpresa gehiago sortzen ari direla, azken gutetan. krisi ekonomikoa fragounai esan dutela, eh? Be enpresa moter uh, konparatuz. Uh, Aktanian ere kooperativeben uh, zenbakiak go uh, goiti, uh, goiti uh, ari dira, azken uh, hamak uh, ha gute hot, otan, Amara manzturteotan, behaz, hau, uh, uh, usteot, uh, sektore hori garatzen ari dela, eta uh, ez dakit uh, egun batez eredu du uh, nagusia bila katuko hota den, uh, niz, magoa, behinan uh, hasteko, uh, bai, garatzen ari dela, bai. Zerretik onura bat da, zerretik uh, da hori bultzatza. Bon, euh Olivier Bercet et la Guiller Beder ikusten duguna da, ez genetik luralde ikuspegi batetik. Euh gaur egun uh, luralde garapenaren eduak agunt argapentsatuak direla, eh? Ezgira geio uh, online dela euh Itamar Orteko euh uh, garapen eredu klasikoetan. Gero tagioa ipatzen da luralde transizioa, eh, gara pena behin hogeio, transizio ekologikoa, transizio soziala, transizio kulturala eta eta hor gizarte ekonomiak uh, proposatzen ditu uh, bide batzu eh, eta elkartasunean hori narituak direnak.